Tuale selam ala rasulullah Shikues të nderuar Asalamu alaikum wa rahmatullah paqja dhe bekimet e Mshira e Allahut qofshin mbi ju Falënderime dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar Atë falenderojmë, Atë madhërojmë dhe vetëm Atë adhurojmë Elusim Zotin e Madhëruar që paqja dhe bekimet e Tij të jenë mbi të dërguarin Ton të fundit bi Muhammedin alayhi salatu wa salam mbi familën e ti të ndërshme dhe fisnike, mbi shokot e ti besnik, dhe mbi të gjitha ta që ndjekin në rrugën e tyre dheri në ditin e fundit të kësaj bote. Mirë se ta komi përseri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit, emision të cilin e kemi filuar me heret dhe jemi munduar që për mes asaj që kemi marur gjatë emisioneve të kaluara, të ndërtojmë raporte të mira, të drejta dhe të mirë filta me Zotin dhe Kryesin ton. Kemi përmendur që nga filimi, se adhurimi ju ndaj Allahut është e drejta e Allahut tekne. Me një fjalë, është obligim i uni që ta adhurim Allahun a zëvogjel. Dhe kjo adhurim është një tërsi që përmban në vetin e ti njësi të shumë të të ndryshme dhe të lojleshme. Kemi përmendur pas ta i shikua së ndërruar edhe në darin e këti adhurimi, u kemi thën se njeriu ka mundësi ta adhuroj Allahun Azza wa Jall përmes zàmrës së tij apo përmes djuhës së tij apo përmes gjymtyrëve të tij. Dhe kemi filluar të konkretizojmë këtë njësi të kësaj tërësie të madhe të adhurimit duke folur për disa nga adhurimet e zàmrës. Kështu që kemi folur për dashurinë e Allahut Azza wa Jall, ku kemi sqaruar atë sa nga ështëdhën mundësia më brenda kohës se lejuar që të sërojmë kuptimin e drejt e dashuris në dhe Allahot azogjel dhe kemi përmandur se kjo dashurij kërkën një konfirmim që te i kalen vetëm atë të gjuhës. Si të qoftë kjo ka kaluar, kemi folur pastaj për frikën dhe Allahot të madruar, kemi folur për shpresin e kështë mëral. Dhe kemi përfunduar me durimin. Dhe gjitha këto, normalisht, i kemi shëruar dhe shtjeluar brenda mundësis së kohë si në ashtëdën. Nga se, përgjdo adhurim, nga këto adhurime, që kemi folir me herët së kohës në duruar, pa dushim, së ka shumë që ka të thuet për sështë në për tyre. Mirë, pa unë shpresaj, si kur që e kam cek edhe në takime tonë të kaluara, shpresaj që Këtu që ato adhuri më që po i marrum tash. Dhe këto mësime që po i kalojmë së bashku, të na shërbejnë si një bazë e fuqishme, si një themel i fortë që mbi të pasaj do të kemi mundësi të ndërtojmë ndërtesën e lartë adhurimit të Allahu subhanahu, subhanahu wa taala. Edhe sot me lehen e Allahut, ta dëgjoj dot flasim për një adhurim, nga adhurimet që burimi i këtij adhuri më është në zemër. Për këtë arsuje, e kanë vequar që të flast tek adhurimet e zamrës. Mirë po nuk është i përkufizuar vëtë me zamrë. Ajë kalonë zamrën, kështu që shfaqet edhe për mes gjuhës, e pasaj shfaqet edhe për mes, mes gjumëtyrve në, në përgjësi. Kjo është një nga adhurimet të e të rëndësishme, e që fatë këtësishtë sot të kënjerëzit e gjejmë të këtë kuptuar, 40 lloj të adhurimit, madje tek disa njerëz edhe të harruar plotësisht. Prandaj është e domosdoshme për neve që të njihemi me këtë adhurim të rëndësishëm interesant dhe në një thel obligativ për neve, ndaj Zotit ton, që të njohemi më të vërtetë se çfarë kuptimi ka, cilët janë kufijtë e tij dhe si reflektohet ai në jetën tonë, në jetën tonë të përditshme. Adhurimi që të të lasin për te, është adhurimi i falendërimit. Që në gjuën në Arabe Qutë, e shukër. Edhe të këne popli, e ka tradiqet të të të mjë adit shyqërin zotit. Në të të të të, të të të të të të të të një njërët e din, se ne e kemi obligim të jë adim shyqërin zotit. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të te shukrët. Është që në gjuhën shqipe ne kemi mundësi ta përkthejmë me falenderojm. Normalisht përkthimi buqfal i kësaj fjale i shukrit nuk na jep kuptimin e kërkuar te kësaj fjale dhe te këtij adhurimi. Ngase po themi se, se duhet ta falenderojm Allahun Azza u Xal, atara kanë mundësi që të përvihen këto kish kuptimet e shumta. Duke menduar njeriu se ka mundësi që ta falëron Allahun Azza wa Jall vetëm nëse thot një herë në jetën e tij falërim i qof Zotit. Apo disa mendojnë se mjafto që koh pas kohë këtë ta shprehin. Me një fjalë, njerzit kur flasin për falërimin te Allahu Azza wa Jall, nuk të i kalën kuptimi i tyre, nda e këti adhurimi i gjuhën e tyre. Gjithë me ndojnë se falenderimi në nënkuptan të shprehurit e caktuar për mështë të syrit ti e pranën begatin që të ka falë të i Zotë. Normalisht, edhe kjo është pjesë e falenderimit, edhe kjo është pjesë e këti adhurimi, mirë po nuk është e tëra. Për këtë arsue, para se të vazhdojmë të flasim për qka të qoftë, Çë ka të bëjë me kët adhyrim, e kemi të domosdoshme që të flasim për kuptimin dhe definimin e këtij adhyrimi. Ashtu sikur që e kanë bërë dietarët e tonë të mëdhen, normalisht duke duke u inspiruar nga fjalët e Allahut Azhajal dhe nga fjalët e të dërguarit ton Muhammedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Për këtë arsyë e shikua së ndërruar, djetarët islam, kur kanë hulumtuar dhe kur kanë studjuar në Kur'an dhe në hadithet, në fjalet e të dërguarit tonë Muhammedet sëllallahu aleyhu sallem, kur e kanë hulumtuar dhe studjuar këtë fjal, këtë adhurim, ata kanë gjetur se këtë adhurim përfshin disa që është të rëndësishme është që pastaj kur i kanë përmbledh atë i kanë vendosur në një definicion që ne do ta mësojmë tash me lehen e Allahut të majdhruar. Çka është shukuri? Çka është falëndrimi ndaj Allahut Azza u xhel? Thash gjuhësisht shukur është falëndrim. Mir po, në kuptimin e adhurimit çka është shukuri? Çka është falëndrimi? Dietaret e kanë definuar kështu. Shukuri unë po i them shukër ne mund të ime dhe falenderem mirë po kam frikë se fjala falenderem për neve, kam mund zi si që të kuptuat e kufizuarve të me i thonë falenderit do se në gjohë në rabe shukër përshin falenderimin po edhe ma te përse kaqë që të qoftë ti kthejmë ne definicionit të dietarve të cërët e kanë definuar këtë adhurim me fjalet vijuse dietarët kanë thënë kështu shukri apo falenderimi është të shfaqërit e gjurmeve të begatis hynore në zemrët e njërijut. Duk e besuar. Dhe në gjuhën e ti duke falenderuar. Dhe në gjumëtyrët e ti duke u përullur dhe nështruar. Normalisht, si që dhe definicion është pak ingarkuar nga se normal, a i përmledh në vetën e ti kuptime që janë të shpërndarat të një, dhe me thë një. Për këtë arsuje, do kemi nevoj që të kemi nevojë të mërimi pak minuta me këtë definicion. Sa është më herët se falërim ndaj Allahut Azza ve Xal nuk nënkupton vetëm gjuhën. Do të thotë, nëse besimtari, nëse njeriu i cili dëshon të falëron Allahun Azza ve Xal, dëshon të adhurojë Allahun Azza ve Xal, tashpë adhurimin ndaj Zotit përmes këtij adhurimi, përmes kësaj vepre të mira bepras e falendrimit, në qovë se këtë e përkufizan, vetëm në gjuhën e ti, atër e pa dëshem në bas të këti definicioni, kjo kë njeri nuk është falenderoas. Normal, një kosht, një shtyll të këti adhurimi të kësaj beprë të mirë, e ka kryer, mirë po kanë mbetur dy shtyllat të pa ngritura dhe rjedhë i mëshë nga kja, nuk ka mundësi që të mbahat qëndrushum kjo adhurim që ne dëshirojmë të adhurim Zotit ton të madhruar. Fillimisht, kjo definicion çka na tha? Të shfaqurit e gjë të gjurmë të begatisë hyjnore. Çka do të thotë kjo? Që çdo begati që Zoti neve na e ka dhën, duhet që ajë të lënë gjurmë në veten ton, të lënë gjurmë në brendin ton dhe në jashtëmën ton. Duhet domosdoshë çdo begati e ne e dim se të gjitha ato që ne i shfrytëzojmë të gjitha ato begati që Zotin e vëna i ka dhenë, panvarsisht a i dim në ato begatia, për po nuk dim. Nga se ka shumë begati, të satë ne shudzojmë, të satë ne këna që me tomi, për po nuk dim së është begati, nuk dim të nëmrojmë. Allahu Azogelë thët, wa in të udu nëmët Allahi la të hësuha. Në qovë se dëtë të nëtanit, që ti nëmrani, Begatit e Allahut nuk do të keni mundësi të jatë dilë një kur. Sa begatit e shumë të nga begaton, Allahum e to, e një nuk i din fare. Për shambull, në mjedisin ku të rren, në mjedisin ku të rren, në shtëpin të ndë, në rrugën të ndë, në punën të ndë, në shëqërin, e kështë të më rrën. Sa bakterje dhe sa mikrobe të ndryshme disa dhe të rëzikshme për jetën ton, në asilën vërdal kokës ton, e trupit ton, e një ato në kishohim. Po që se njëra nga ato vetëm do të nga sulmonte dhe do të zinë të vend në një pjesë të ndishme të trupit ton, do të nga kushton dhe kjo me shëndet, ndështë të dhe me jetë. Sa janë të shumë të këto mikrobe, këto bakterje, të za silën mirë po ato nuk na godosin neva ato largohen ato shkojn madje ndodh që në një mes të rrinë 3 vjet 4 vjet 5 veta dhe që këto mikrobe të ta godasin njërën ndërsa katër të tjera shpëtojnë të shëndoshë s'arë ke shpëtuar s'arë ke pasur mundsi të smuresh E ke mbetë sëndosh. Ti nuk e ke kuptuar. Ti nuk e ke parë zhvillimin e kësaj. Si është zhvilluar, nga ze nuk shëh. Epo kanë dhënë me begatin dhe mëshirin e Allahut Azza wa Jall. Esambut e tjera të shumtë që janë tek kësaj natyre, shikues të nderuar, e që nuk dëshoj të tash të marr ku shumë me to. Aja që më intereson është të themse. Begati që Zoti neve na jep, janë të shumta dhe janë të ndryshme të lloj-llojshme. Disa prej tyre ne i dim. Disa prej tyre ne i dim. Është shumë prej tyre ne nuk i dim. Sidoqoftë, ato begati që ne i dim që Zoti na i ka dhënë dhe i ndiejmë ato, duhet domosdoshë që kjo begati hyjnore, çka ka anë, nga ana e Allahut të mëdhnuar, të lënë gjurmë në veten tonë. Dhe ai ku prek, duhet të lënë gjurmë të caktuara. Nëse Kur të vjenë të këzemëra, a të rëgjumë që lënë zemër janë, besimin e lana zogjerë. Për këta shvjet të ta definicioni, fandrimi, shukri është të shfaqërit e gjymëtyrët të begatit së nore, të shfaqët të këne, t'i ndjejmë ato, t'i prejtojmë ato, në zemërën e njeri ju duke besuar. Dhe të tëtë, fjëdhëmisht, begatit e Allahut, prietimi kësë e begatit e, kalën për me zemër dhe gjurëm që duhet t'ilen këpërjetim, këndjeni kësaj begatije në zemër të në është, ta besojme Allahum. Që dhe të të të të të të të ta pranojmë se kjo begatije është pe Allahot Azzogjel. Se këtë begati, Zotin a e ka dhenë. Kjo është kuptimi i drejt, i shukrit, i falërimin dhe Allahot Azzogjel. E jo të thimi se, unë e këtë me mundin të me e kam bërë, unë janë përpjekur, unë e kam bërë këtë dhe atë, unë me menqërin të me e kam bërë, e kështë të mëralë. Êshtë e vërtej se duhet dhe në mund, Êshtë e vërtej se duhet shkryr mend për të bërdi qka. Mirë po, vendimtar për këtë begati që të ka arë ty, si kur që kemi sek edhe në rrasë të tjera, është Allahu Azogel. Êshtë Allahu Azogel e që ka vend shkak relativ, jo vendimtar, në këtë begati ka qenë mundion, mençuria jon, jon angazhimi jon, e kështë më radhë. Për këtë arsye shikos në në ruar, fillimi i kse rrugë, rrugë se falërimi ndë Allahot azogjen, fillimi i këtja dhurimi ashtë që ta pranoj me zemrën tonë, bëndshëm duke besuar në Allah në madhruar, se kjo begati është vetëm prej Allahot Azojel. Dhe sa e shtë i vetëmi, i denjë dhe meritori për të falendruar për këtë begati që në e kadhëneve, qëfar dhe qofte e begati? E shëndetit, e pasuris, e fëmive, e pozitës, e liris, e kësë mëramë. Normalisht, në qofte se dikur është bërë shkaktarë, qetna ndihmon në prjetimin dhe në sidhen e kësaj bekatie ne atë e falenderojm mirë po kjo është etapa që do të vijë imë duke folur për momentin për atë që vendos për këtë bekati dhe po ngritën në këmb të gjithë njerëzit që ta sillin ty një bekati e Allahu nuk ka vendosur të ta dhën, nuk do të kenë mundësi ta sillin ty atë bekati kjo është besimi jon na kështu besojmë në Allahun Azza wa Jall A ka mundësi të jetë zëtë dhe të besodhë në te një qenje e cila nuk e ka drejtë në vendosis? Po adhe vetë nëse vendosë, ka mundësi të anulën këtë vendim të ti dikush për njerëzve. A është zëtë kë? Pa dëshëmë si jo. Ne i musliman të besëm në Allahun Azogjel dhe imi të binë nëse nuk ndodhë në këtë kosmosë asë në tokë, asë në qëllë, asë asë këndë, asë në detra, asë asë as këndë, nuk ndodhë asë gjë përvecë se me lejën dhe vendimin e Allahot Azogjel. Andë gjdo begati që e kjeti, dije se filimisht është apërvu nga anë Allahot Azogjel. A i ka vendosë që ta japë të gjatë begati, e pas të taj kanë arshka këtarët nuk e vrapuar se s'ili për të ndimon të i maj pari që stou besojë Zotit. Andaj falërim ndaj Allahut Azh-Zhuja rënë di kë në zemër për atë buran që t'jemi të bindur se këtë begati e kemi nga ana e Allahut Azh-Zhuja. Për dashur të dhe them se çdo begati duhet të lënë gjurmë në veten tonë. Gjurmë e parë që e lën kjo begati në veten tonë është në zemër sëla është kjo gjurëm që e lem begatia në zemër, është dëbesuarit në Allahun azo gjelë. Bindja unë e palkunëshme, se kjo begatina ka ardhur, vetëm pasi që Zotit ka lejuar për këtë. Pasa ishka këtartë, e, këtart, e kanë edhe ata pasaj ndikimin e, e ty në të kufizuar, mirë për po me aqë sa ju ka dhenë leje Zotit manuar veç. Jo ma të i për. Përndaj në si bësimtarë, Fillimisht e falënderojmë Allahun që shi aty Kohia, normal. E pastaj e pastaj nuk harrojmë as ata që na kanë bërë mirë. Qëto ne bashkuim mes mes të dyave. Ky është shukri i kushtuar. Këto janë gjurmë që i lënë shukri në veten tonë. Dhe kështu duhet kuptuar falëndrimi te Allahu Azzaxhal. Se gjithdo bega ti, çfarë do qoft ajo, mos thun mbi ta shkonë nëmrimin e tyre nga se nuk kemi mundësi. Mirë përsi dhe qoftë, gjdo bëga ti, gjdo të mirë që e ki, du është ta falendrëshë Allahun për ta. E ki obligim, barë që e ki, e drejta e Allahut të këni ërshë, që ne ta falendrojmë ata. E ki me obligim që ta falendrojmë Allahun azo gjelë. A tërsi ta falendrojmë? Filimeshtë, duke e fëndurën me zemër, e si me fëndurën me zemër, të jemi të bindur, bindit të paluhat shme, se kjo begati është vetëm nga Allahu Azogel, vetëm a i vendosë për këtë begati, nësa shkaqet e kanë pasaj ato ndikimin e të të kufizuar aqë sa Zoti u haka lejuar atyre. Kërështë e besimtari, e fëndurën Allahu Njëlle Gjelalhu me zemrë në ti. Dukë e besuar në te, dhe duke e falenruar a te, me zemrë, e thamë se falenrimi i zemrës është si, duke qënë i bindur prej mrena, se kjo begati karveq pe i zoti. Po të mos dëshiran të zoti, të me vindë kjo begati, nuk do të vindë të asë njëherë. Kjo është shtylle e parë, e definicionet e transndimin te Allahu te Azza wajel Shtylla e dytë shikuar se ndëruar është reflektimi i dytë i begatis në vetën tonë është ai që shfaqet përmes gjuhëve tona Tha më para është zemra dhe, dhe e xheruam çka në kupton zemra dhe e dytë është gjuha tash duhet të shohim se çka në kuptojmë më gjuan. Falëndrimi i Allahut azhajal përmes gjuhës është dy lloje, shikues të nderuar. Mos harroni, nuk ka shumë më mbet. Dy lloje. 1 2. Lloji i parë është falëndrimi i përgjithshëm, që ti me gjuhën tënde të falendrosh Allahun azhajal ashtu sikur që ti e diën. O Zot, ti që falëndrim për begatiçinë që më ke dhënë, o Zot, ai që vazhdimisht më beqaton mua ty që falndërimi e kështë më radhë me falndërimi që teshe se duhet të falndërit Allah me to. Kjo është falndërimi i përgjithshëm. Nuk është ësht i definuar me dheqë. Dhe lojë i dytë i falndërimit që bëhet për mes gjuës është falndërimi i caktuar dhe i bërë nga i dërguar i sëllallahu a.s. Sikurse, në mësën të i dërguar i sëllallahu a.s. ta falndrojmë Allahun azo gjellë për mes lutive tunat të përdeshme. Andaj, kush i këthet librave që flasin për këtë loj të falndrimit? Sikurse është libri mburoja e muslimanit. Mburoja e muslimanit. Dhe i bërë shumë i dobeshëm, shumë i rëndësishëm, dhe shumë i nevojshëm për gjithashtë të pijim, ma dje për gjithashtë besim të tërë. Aty dhe të gjejmë për shambut. Qka duhet të thuat kur të përfëndoj më shimin, kur të veshemi, kur të nga vjen një zjo e re, kur të shumë në qëka të mirë, e kështë të më ratë. Kur të nga vjen fëmiju, e fandërimet të ndryshme, që kena mundësit të dhemi si fëndrime të veçanta. Pse të veçanta nga se formën e të shprejërit e kanë më të veçanta e lojtë të parë. Edhe kjo është më një që të mësojmë. Për shambu, Muhammed sallallahu aleyhi sallam, kur ngrën të buk, kur ngrën të buk, pasë që ngrën të, pasë që përfundon të ngrënin e bukës, e kishtë të për traditë të thënë të, të, të Elhamdulillahi lëdhi et ameni hadha wa razaqanihi min gëjri hawlin minni wa la kuwa. Qe i bjene në gjërësipë, falëndrimi të kën Allahut i cili më urshqejme këtë urshqejme dhe më furnizajme të pandë një mund dhe fuqi prej me e. Në të thëtë, falëndrimi bukës nuk qenë ka veshë, Elhamdulillah, edhe pse edhe kjo është e mjaftueshme. Edhe me thënë elhamdulillah, falëndrimi i qoftë Zotit kur të hang, kur kur të përvendon bukën, edhe kjo është e mjaftueshme. Mir, po mirosh nganjëherë më thonë këtë tjetër, ngasë kështu, lute i dërguar Sallallahu Aleihi Wasallam. E kur ka vesh tëshën e ka thonë një, një një një falëndrim të posaçëm, e kur ka dalë nga shtëpia, e kur është futur në shtëpi. E kështu më radh gjitha këtu ne është mësimi. Kur ka ramë flajt e ka bënë falëndrim më të posaçëm. Kur zgrit për i djumët e ka bërë një falëndrim tetër të të më të posaçëm. E kështu më radh. Pra e ky është falëndrimi që bëhet përmes djues, që ne atë ç që kemi në zemër tashmë tashprijm në qendrën tonë, ne tham se bindshum kemi besuar në zemrën tonë se Allahu është ai që na ka dhënë këtë begati. Dha rrjedhimisht nga kjo njohje Nga kjo bindje, në thimi sa e është i vetmi që meriton të falnërot për këtë begati. Andaj e konfirmojmë këtë për me zhju e stonë, duke thonë, Elhamdulillah, falnërimi i takon Allahut Azawajel. Kjo është falnërimi me zhju. Dhe e treta është normalisht që e cekëm dhe në gjymëtyrët e ti duke u përullë dhe në shtruarë. Otë kjo është shfaqe e gjumën të begatis hynore në trupin e njëriut. Në zemër duke besuar dhe duke pranuar, në gjuhu duke përmenur dhe falenderuar, dhe në gjumëtyr duke u përullur dhe nështruar. Qka në nënkupton kjo me gjumëtyr? Nënkupton se, në qovë se zoti dhe kjo është e pak kontestushme, në jemë begatit vazhdushme, atë një duhe që ti në strohemi dhe për ulemi Allahut azhajal duke i kryer obligimet që kemi ne ndaj tij. Andaj falëndrimi më i madh, më i shenjt, më i rëncishëm që ne riu e kryen me gjymtyrët e tij. Si shenjë falëndrimi ndaj Allahut azhajal është falja namazit. Atë për këtë do të flasim ne për namazin kurim tek adhurimet e gjymtyrëve. Mirpo tu po para në shkurtimist. Allahu Gjelle Gjelalu të ka jep jetë fillimisht, jetë gjallë. Allahu Gjelle Gjelalu të ka jep shëndet. Në këtë shëndet sa ka të mira të pa, të pa mundës me të nëmrohen, ve të mësy që të ka jep sa kushtojnë, apo ty të ka jep vesht, apo atë jetër të ka jep këmbët, e durët, e zërin, e mundësini shijës, e mundësini e të rrësërëshimit, e kështë mëralë nëse Allahu gjedhile vala gjedha këtu ne i ka dhenë, a nuk meriton që ti për ulemi në namazët tona, në lutje dhe në fale që Allahu ka kërkuar për jeneve, pesë herën e ditë, kjo është vendrim për nëzim tjyre. Dhe a njëri që nuk falet, fatkecështë, po nuk mund të ime se kjo njëri ka e ka falendruar Allahu më për të mire që e ka dhenë, do shta e ka pranur me zamër, apo do shta e adhe me gju e thëtë këtë, mirë për nuk është përmbyllë. Në, në, në thamë edhe me herët se fillon me zamër, kalon gjuhë dhe përfundon të këgjimtyrt. Për të në që se kjo nuk bëtë në këtë formë, nuk plecot këtë rekanshë, i këti adhurimi si duhet, në betet i hapor e kamën si të futën të pasajgjëra që e prishën. Për këtë arsvëja, thamë, se fëndrimit dhe i Zotit me Gju i ka dy loje dhe tërguma ato dy loje mirë pa dhe fëndrimit me Gjimtyr i ka dy loje loj i par është që loj i par i fëndrimit dhe i Allahut azogjel përmes Gjimtyrve tona është që të fëndrojmë Allahut Gjimtyrve tona si të fëndrojmë me Gjimtyrve tona thash i ka dy loje loj i par është që atë dhe begati që Zotin e ka dhenë, të përdorim si kurse ka kërkuar Zotin për neve. Që nënë këpëtan? Zotin e ka dhenë fuqi. Me zemër e këtham si e pranojmë, me gju e përmendëm si e falendrojmë, e të është me gjymëtyrë, me gjymëtyrë është që këtë fuqi dhe këtë forsë, dhe këtë trup që Zotin e ka dhenë, pas të përdorim që ti bëjmë dikuj të padrajitë. Mos të që ta përdorim çita, kështë përdorin pasurinë e dikujt, mos ta përdorim duke i dëmtuar ndoken. Mirpo ta përdorim këtrup duke i ndihmuar të tjerëve, duke qenë solidar me të tjerët, duke i ndihmuar atij që është bërë pa drejt, duke ka për dorë të pa drejtin, që ta ndalim nga pa drejtësia e tij e kësaj herë. Kë është lloji i par i të adhuruarit apo të falur ndaj Allahu xhalla xjalali u me gëmturaton dhe lojë dytë është në përgjësi, këtë të rëpë të përdorim dhe të shfridzojmë për të kryrë obligimet e tjera që Zotin evë nëjka, nëjka obliguar. Sikur se është namazi, agjerimi, aj që komullëci me shku në hajj, e kështë më rrëdhë adhurimet e tjera që në të të klasin për tome me lene Allahot në mesonën të, të të arshme. A në shikur e së nërruar, para se të bëjmë një pushem, vetëm një Për mendje është spet e, e këtij definicioni. Tha se falëndrimin te Allahu Azhajal, ai që dëshiron ta falëndroj Allahun Azhajal domosdoshmë duhet ta bëj kët përmes 3 shtyllave. Duhet ta ngritë kët adhurem tati për mbi 3 shtylla. Shtylja e parë është ajo e Azamrës, do tham se duke besuar dhe duke pranuar. E dyta është e djues duqeah përmendur Allahun xhellahu ala dhe duqeah falëndëruar dhe e sërruam kuptimin e këtij falëndrimi për mazgjus dhe e treta për mazgjymtyrve duke u përulur dhe na shtruar. A dhe kët asaj kam kuptimin e kësaj. Ai i cili në këtë formë e falëndron Allahun xhellahu ala që njeriu është mirënjohës ndaj begatimeve që Zoti ia ja, ia ja ka dhënë. Dhe sado që mungojnë pjesë të këtyre shtyllave mungon edhe falendërimi. Edhepse disa jenë vendimtare, po mungon ato, mungon i tër falendërimi. Nuk qënë pesh, asgjë pasaj, që ka njëri u bën, pasi që ajo shtylla është rënuar, si kurse përshamot zotë në ruaj, të rënuat shtylla e zamrës. Kjo është shumë rëndësishme. Këtu e bëm një poshëm që ku e së ndëruar, dhe shpesojmë që të takomi pas taj edhe Pas këti pushimi andaj në ndëshni, zotë jështë problem. Salamu aleikum. Shikojse nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar atë që na ka mbetur në lidhje me temën e falëndrimit të Allahut të Madhëruar. Para pushimit folëm rreth definicionit të falëndrimit të Allahut Azhual dhe sqaruam shtyllat mbi të cilat ndërtohet kjo adhurim i rëndësishëm dhe kjo obligim i madh për neve që kemi ne ndaj Zotit tonë të Madhëruar. Ku përmendëm 3 shtylla elementare dhe vendimtare për të qendruar stabil dhe për tit i kjo të planuar, ky adhurojmë tek Allahu Azza wa Jall. Siç e dëshoft, ato kaluan dhe tashmë, pasi që e kemi kuptuar drejt falëndrimit, mund të flasim tash për vlerat e tij. Ngase po të flas, po të flisnim paraprakisht për vlerat e falëndrimit, para se të flasim për kushtet e tij, do të keshim frikë se do s'ta Kto vjera do të keç kuptuarishin do të mendoni njerëz se falëndrimi është me gjuhë ta falëndrosh Allahun Azza wa Xal apo njerën yoft apo njerën mujt apo njerën nit, do të thonë çdo socin ka e mirë me thonë zotë falënderit. Jo, fillimisht ta kuptojmë çka është falëndrimi. E këtë kuptuam dhe e pam se i ka tre kushte, tre shtylla dhe i kuptuam ato shtylla duke i sqaruar sa për të kuptuar drejt e tashmë pasi që jemi dhekorduar dhe jemi marur vesh se qka është falënërimi qka është shukrin dhe Allahot Azojel atër tashmë në mbejt që shlirëshëm të kallëm në pikën vijuës e sila ka të bëjmë e vlerat e falënërimi dhe Allahot Azojel lewala dhe dobit e këtia dhurimi në jetën tonë të përdeshme Allahot Azojel shikua së ndërruar në shumë vendën e Kur'an flat për kthim të rëndësishëm. Dhe këtë e përmend në kontekste në në kontekste të ndryshme. Duke e përmendur me gjëra të të ndryshme. Për shembull, me një vend Allahu subhanehu ve te Kur'an kur flat për dënimin dhe kur flat për ndëshkimin. Allahu جل جلل و përmansë shkak i largimit të këtij ndëshkimi dhe shkak i shpëtimin nga dinime është të falëruarit e Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dhe gjene Allahu që ka thëtë. Në surën e njësa ajeti 27 thëtë Allahu a zëgjëtë. Përse t'ju ndëshkoj ju ndëshko ve Allahu, pëse mi ju ndëshkoj ve Allahu? Nëse ju e falëndërani dhe besani. Allahu për ju thëtë Në qovë se ju e falendroni Allahun azogjel, dhe besonin te, falendrim, si umurëm veshma herët. Në qovë se ju e falendroni Allahun azogjel, atërë, për shfar arsë ju e të nëshkoj juve Allahu, nuk do të nëshkoj dhe të Allahu juve. Në këtë jet, Allahu gjellë e ola flatë, se një nga shkaktarët kryesor, për shpëtuar nga dënimi, nga dëshkimi, qovë të i ksej bote, apo i bote të tjetër që shumë më i dhim shumë, është të falëruarit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu gjellë gjellë hua edhe njëra, thëtë përse t'ju ndërshkaj juve Allahu nëse ju falëndërani dhe besëni. Allahu është mirë njahës, nuk ja hupi vë mundin. Allahu është mirë njahës dhe i gjithë disëm. Këa jetë është në surën thash, e njësa ajeti numër 27. 27. Ndërsa në një ajë tjetër, Allahu Gjell e Gjell e Gjell e Hu shikua të nëndëruar kur fletë për vlerët e këti adhurimi. Për vlerët e falendrimi ndëj Allahu Azogel. Nëja përmendë Allahu Azogel se falendrimi ndëj Allahu si duhet është shkak për të në ushtuar begatit. Ndërsa mohimi e që nënkupton mos falendrimi ndëj Allahu si duhet është rëzik për humbjën e begatit. Në gjënë Allah o që ka thëtë. Në këta ajat shikues ndër uar, Allah unë aflet për një rab dhe pegambert të ti të mirë që ka pasë amnin Sulejmane a.s. Këti i zotit kështë e begatit shumë ta. Dhe një ditë kë deshi ta fanëruj Allah unë a zogjallë për një begatit që ja mundësaj t'i ndodhë në moment. Dhe tha, kjo është nga dhuntit e zotit tim kërë begati që më ka ardhë, kjo është nga dhuntit e zotit tim, për të më pravuar a jam mirë njës apo më huas. Në të tëtë, Allahu Gjelalë hu, njerëzve këtë ja u dërgëm begatit, ato e më begati, pa dushim, mirë për në anën teter janë prova për të i pravuar njerëzit, se apo thoin, kjo është prejmeje, unë këtë e kameritu, unë këtë e kam fitu, Apo përthojnë, po ja, kjo është nga zoti, zoti nga ka begatu. I spravanë zoti njëzit me begati, njëzit me ndojnë se sprava është vetëm smundja, sprava është vetëm vdekja, sprava është vetëm varfria, ja, është të vërtej se këtu e në sprava. Mirë po sprava është dhe pasunia, sprava është dhe shëndeti, sprava është dhe dirija, përshikua është si posilën me ne, qka po veprojmë ne, a imi mirë nj kjo përgambarë thot edhe njërë për e këthej. Thot, kjo është nga dhuntit e zotit tim për të më provuar a jam mirë njëhës apo më huës. Kosh falëndëran e bënd për të mirën e vetë. Kosh falëndëran e bënd për të mirën e vetë. E kosh mëhon le të adi se zotit është i vetë mjaftu është më dhe dëruas. Kapëtina e nëmëll, ajeti dyzet. Qëka këpëtën nga këtë? Fëllimërë se, begati që Zotin e jap janë sprova, për të në sprova arse, apo falendrojmë, apo jo. Në qofë se falendrojmë, vazhdojmë me begati. Në qofë se më hojmë, atër e fatë këtësisht, disa raste Zotin e analë atë njërit mirët, e në disa ras të Allahu i manuar të mirët i e shëndran në ndenim. Sa njerës kanë shumë, mirë po nuk dinë ku e kanë kryt për i të lasherët. Këti, kjo ka begati, mi pëfatke që shë begatia i e shëndru në ndenim. Pse? Kësi ka muhur. Nuk e ka falenruar Allahu në si duhet. Ane kjo shë begatia dhe mirësia e falenrimit. Gjosef, falëndrojmë Allahun Azogel, në ishtën të mirat, dhe në anën të të të të mirat që në i ka dhenë, në mundësën që të knaqemi me to. E në qofë se njëzit më hojnë, atër Allahu Gjela Gjelaluhu, ose u andohë lë begatit, ose u ajabë, mirë po nuk u amundësën që të knaqemi me to. Edhe të tër, në anën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është për të mirën tonë, sikur se ka thonë ky pejgamber i mirë. Me Mi vonë në çoftë, mohojm ta dim se Zoti nuk ka nevojë për falërimin tonë. Ai nuk ka nevojë, në mënyrë të thënë faleminderit. E tjera është ndobin ton. Dhe kjo lidhet edhe me fillimin e emisioneve tona që kemi folur më herët se juve të falëndrimit te Allahu asojtë. Po asnjë adhuroim që ne e kryejm ndaj Zotit ton nuk është për shkak se Zoti ka nevojë për të. Nga se ajo është i panvarën, ajo është i panë nevojshën për neve, ne kemi nevoj, ne kemi nevoj për te. Në një jetë të tërë, Allahu Gjellë e Gjellë e Ljëllë nga përmënë se të ke fundit, jemi kryuar për ta falenruar Allahu Nazo Gjellë. Thamë se falenrimi është shkak për largim në denimit. Falenrimi është shkak për silën e begative dhe për të knashin më toë edhe e fundet që të të sekim se falendërimi si kësë ndërruar është të ke fundet qëlimi i krimit. Krej që ka zotin e ka japë dhe kej që ka do të najapë është vetëm për një qëlim. Që ne ta falendërojmë Allahun azo gjelë asho si kur që si kur që duhet me kuptimin e drejt të falendërimit që të sekum maherët. Që ka thotë zotin? Në kaptinin e nëhal Ajeti 7-10-8, Allahu Gjellewla thëtë, Allahu ju kanë zirë nga barë ku i nënave tuaja, e ju nuk dinit asëgjë, dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zamërat, për shë fara nësë uja, që të jeni falëndërërës. Jë dha dëgjuarit, jë dha të parët, zamërën, krejtë që ka keni, vada ju, vallahu, përshë fërë arsujet, që ta falëndroni Allahon, aza u qalë. Andaj, vdera dhe dobit, e këti adhurimi, dhe të kësaj vje për të mirë, nuk kanë të ndalur si ku e së ndëluar. Mi për i përmenat disa, vetëm sa për një, për një ilustrim të shkutër për të guptuar se sash kjo adhurimi i rëndësishëm. Andaj, të këthejmi në këndo të të nga këto vlerë dhe nga këto dobi çka kuptoj. Se ai që nuk e falon Allahun Azza wa Jall nuk është i sigurt nga dënimi. Ai që nuk e falon Allahun Azza wa Jall, nuk është i sigurt se do të vazhdojmë begati të vinë. Dhe në anën tjetër të nuk është i sigurt se do të kënaqet me to. Dhe e treta, ai i cili nuk e falon Allahun Azza wa Jall, kynjëri e ka shpërfill qëllimin për të cilin Zoti i tij e ka e ka krijuar pas i përmenu më ditësa nga vlerat e shokrit shikua së ndërruar, për fund, në mbete që të flasim edhe për një pik shumë shkurtimisht. Qka në ndihman që t'jemi falin dhe ruas? E pam, qka është kuptimi, e pam, sa është, e mirë me konë falin dhe ruas? Qka në ndihman? Qysh mundu në me konë t'il? Shkurtimisht për e përnajnë e vetëm dhishka që. E para, duke shikuar vazhdimisht, atë i cili është në shkallë më të ullë se ne, sërë të lakmojsh për diqka, sërë të mërmene se nuk ke atë që e dëshirën, shikoja atë që është më ketë se ti, do të ushë, o, zëtë ty qo, falërimi që nuk më ke bërë si filani. Shikoja shëndetit, nëse të kushka të me të shëndetit në ti, dhe për këtë di e të keqë, shikoja atë që është më ketë se ti dë thuaj, ka pasë më z njëherë një dietarët i kishtuar një një një varr, një plagë ti, në dorën e tij. Dhe u mërziten nxansët e tij kur e pan. I thanë, "O oh, Hoxh, po na ndihm pse për këtë që si të ka dalë në dorën tënde?" Çka tha hoxha? "Mirekeni që po që po ju ndihmsa?" Ja. Ky hoxhu tha, "Ka pas si të jetë në sy të jetën e djuh, atëherë si do të hajsha buk? Ka pas si në sy, atëherë si do të shikoja?" E kështu mërad. A në gjithmonë, gjdo sen që e kje, thuj, elhamdulillah, falërimi i qoftë Allahot për këtë begati, mas lakma. Për këta fësuj, nejmi të urdruar, që në punë të begative të kësaj bote, të shikoj më vazhdimisht në atë që është më olcëni. Dhe si i knaxin më shtepin që e kje, shikoj në atë që jetën në, në tenda, apo në, në, në barakat në ndryshme. Si i knaxin më shënditin që e kje, shkanë spita dhe shikata që vuaj nga smundit, e ndryshme nuk kam mundësi ashtë të flasë, në ashtë shikojnë. Thuj, o zotë ty që falëndërimit. Këtë ashtë të falëndërimit. Normal, nga se ti kuptën se ke pasë mësi ti tje tjeshtë në vend të ti. Dhe kjo e nga bënd që ti jemi falëndërërës. Dhe e dyta që nga bënd që ti jemi falëndërërës është bindja, se ne do të pyëtemi për gjithdo begati që zotën a e ka dhenë. Allahu Gjellë Gjell Wallahu la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. A det jese do të pyeteni për beqatin që ua kam dhënë në juve. Prandaj, ç'është pyetja për beqatin? A ke falendëruar? Dije o shikuesi i nderuar, se çdo beqati që Zoti ta ka dhënë do të pyetesh për të, a ke falendëruar apo ke mohuar? A ke falendëruar si u morën vesh, jo sikur se kimë qefna. A ke falendëruar? Apo kema huar. E luësim Allah në manuar që na bën falenëruas dhe mirënjohës ndaj, ndajti dhe ndaj të gjitha të mirave që Zotin e i ka dhenë. Temi vazhdimisht të knashin ma që e kemi, mos të lakmojm për atë që, që nuk e kemi. Mos të kemi zilit e tjere për atë që e kanë, për temi të, të knashin ma që Zotin e ve në e ka dhenë. E të mundojmi për mes rrugve të drejta të mira, të fitojme edhe ma te, për normalisht, Me impon çonse nuk vjen të kënaqemi me atë që e kemi, ta falënderojmë Allahun Azza wa Jell ashtu sikur ai kërkon prej ne me zemrën tonë, me gjuhën tonë dhe me gjymtyrën tona. Që jemi falëndrues dhe kështu që të na shtohet begati dhe të na shtohet kënaqësia jonë me këtë begati, sikur që na ka garantuar Allahu Azza wa Jell. Këto shikues të nderuar na në duhet të ndahemi dhe të përfundojmë emisionin tonë ku falem për falendrimin ndë Allahot Azojel, Zotë ju shpërblef për ndëgjimin dhe për durimin e treguar dhe u bëkof në familit e juaja, në pasurit e juaja, në shëndetin tuaj, e gjitha begatit e tira që Zotë ju a ka dhenë, u mundësov Zotë që tjeni vazhdimisht falendruas nda e ti, ashtu si kur ajka kërkuar për neve që ne atë të falendrojmë. Dërë në misur në e arshëm, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi multim <try> musik